Huszonhárom. Vértes folyamatosan figyelte a tükröt, de nem látott mögöttük jönni senkit. Szemből nagy sebességgel szirénázó rendőrautó érkezett, de a benne ülő egyenruhások ügyesen vetettek a sérülő Citroënre. A balesethez siettek. Üldöznek? kérdezte Gitta, aki közben elővette egy zsebkendőt és megtörölte izzadságtól fénylő homlokát. Csodálkoznék. A feje tetejére fordult a kocsija. Életemben nem féltem még ennyire. Valami bátorítót kéne mondanom, de valójában én is bevoltam voltam gyulladva. Szokatlanul őszinte vagy ma. A halál közeli élmény teszi. Honnan tudod? Azt mondják. Ez volt az a Tamási, igaz? Én alig láttam, nem tudom eldönteni. Igen, egy pillanatra láttam csak, de ő volt. Elszánt egy fasz, morogta a férfi, és ráfordult a Hermina útra, majd kirtelen jobbra a Betesda utcába, és ott káromkodva befarolt két parkoló jármű közé. Gitta riadtan ránézott. Most meg mi van? A férfi egy vörösen világító lámpára mutatott a műszerfal bal szélén. Kigyulladt a vízfőfok jelzése. Megsérülhetett a hűtő, amikor neki mentem a Peugeónak. Kiszállunk. Gyalog sem jutunk. Ezzel a kocsival sem. Látványosan összetört, feltűnő és el is romlott. Akkor most hová? A férfi kikászálódott az ülésből, becsapta az ajtót, majd a kocsi felett a parfümörre nézett. Oda, ahol nem fognak keresni és kitalálhatunk valamit. Hozzám. Kézen fogta az asszonyt és visszamentek az utcán. Nem a másik irányba kéne mennünk? A városligetben volt a lövöldözés és a baleset. Ott fognak utoljára keresni, ráadásul egy feketedélyest hajkurásznak majd, ha a szemtanúk mesélni kezdenek. Mi meggyalog vagyunk, a kutyának se fogunk feltűnni. Gyere! Átvágtak a Herminán be a fák közé. Vértestorony iránt vezette az asszonyt, sláthatóan láthatóan tudta, mit akar. Ez valahogy megnyugtatóan hatott gittára, Elengedte magát, és ráhagyatkozott a férfira. A nyomozó jobbra tartott, átvágott a parkon, majd a szécsényi fürdőnél kereszteszte a Kóskároly sétányt. Felmentek a fürdő előtti rámpán, aztán a patinás épület sarkánál megtalálták a föld alatti állomását. A parfümör szó nélkül követte lefelé a lépcsőn. Vértes jegyet vett. És most hová? A legjobb ilyenkor a föld alá bújni. Csináltál már ilyet? Nem. Csak sok ilyen filmet láttam, és ott azt mondják, tűnj el a színről. Akkor most filmekre hagyatkozunk? Tudsz jobbat? Mert én nem. Nincs rutinom a menekülésben. Oké, okay. hol laksz? A Váci útnál elmegyünk a Deák térig a kisföld alattival, ott átszállunk a kék vonalra. Háromnegyed órával később a gyöngyösi utcai metróállomáson bukkantak ismét a felszínre. A férfi szorosan fogta az asszony kezét, és bementek a mellékutcában. utcában. Kulcsa nyitotta az egyik panelház kapuját, s hamarosan már a szűk liftben simultak egymáshoz. Gyerebe! engedte előre Gittát vértes. – Nem nagy, de egy aglegénynek elég. Másfél szoba. Arra van a háló, itt a nappali. – Iszol valamit? – Inkább letusolnék, majd utána. – Ott a fürdő. A nő becsukta maga után az ajtót, és egy perc múlva már a vízi zubogása hallatszott. Vértes kiment a konyhába, és benézett a hűtőbe. Csak tojás volt otthon, meg kétszelett szalonna. – Akkor ezen se kell sokáig gondolkozni! – mormogta, és egy serpenyőbe hajította a szalonnát. A tojás nem sokára sercegvesült a kifolyó zsíron. – Mi csinálsz? – lépett be a konyhába Gitta. A férfi sosem használt, öreg fürdőköntöse volt rajta, haját egy kisebb kendővel törölgette. Összedobtam egy rántottát. Éhes vagy? Kezdek az lenni. Ülj le a nappaliban, azonnal viszem. Inkább itt maradnék? Megterítek? Jobban vagy? Valamelyest. Halára rémültem. Itt biztonságban vagy. Rólam nem tud senki, így nem is keresnek. A zuhany alatt ezen is gondolkoztam, és igazad lehet. De nem akarlak bajba sodorni. Már mindegy. Ráadásul én kerestelek meg. Én rántottalak bele. Ha nem megyek utánad, most is békésen ülnél azonban. És várhatnám, mikor jön el értem Tamási, ahogy megjósoltad. Szévesen mondanám, hogy nem így van, de nem volna igaz. Mindenképpen megtalált volna. Ha nem jössz vissza Budapestre, egy-két napon belül utánad ment volna. Vajon hogy talált meg? Nem volt nehéz dolga. A férfi tányérra szedte a rántottát és kenyeret tett mellé. Kicsit száraz, de csak ez van itthon. Semmi gond. Adj inni is valamit, légy szíves. Fehér bor. Jöhet, köszönöm. Leültek az asztal mellé, és falatozni kezdtek. Ott tartottunk, hogy nem volt nehéz dolga. Ha hazajössz, idő kérdése, hogy felbukkansz alakásod lakásod körül. Belesétáltam. Meg kellett történnie. – Megy ki a feszültség belőlem! Elkezdett remegni a térdem? – Normális reakció. Az én napjaim sem olyanok ám általában, hogy lőnek rám és autóval üldöznek. – Ja, bocs a kocsért. Már úgyis régi volt. Egy pillanatra egymásra meredtek, majd kirobbant belőlük a nevetés. Gitta egy darab rántottát a tányérjára köpött, és zavartan törölgetni kezdte az állát, de nem tudta abba hagyni a nevetést. Ne haragudj, ez olyan undorító. Semmi baj. Ha gondolod, én is köpök. Megint nevettek, teltek el, mire végre kimerülten abba tudták hagyni. Jaj, majdnem megfulladtam. Így távozik belőlünk a félelem. Aha! A nő ivott korty egy hárslevelűt. És most? Nem változott semmi. Meg akartak ölni tegnap is, ma is. És holnap is erre lehet számítani, amíg csak Tamási szabadon van. Már nyilván unod, de megint oda kanyarodom vissza, hogy szerintem szólni kell a zsaruknak. Rád semmit sem lehet bizonyítani, Tamási viszont börtönbe kerül. A botrány meg majd elül körülötted. Másképp nem maradsz életben. Ezt is a filmjeidből tudod, mint a metrót? A filmeken sosem a nyilvánvaló megoldást választják. Bele is halnak. Itt mi a nyilvánvaló megoldás? Amit mondok. Fel kell hívni a rendőrséget! Az asszony kelletlenül bólintott Igazabb lehet! Ha nem ezt teszed, ez a tamási előbb-utóbb elkap. Ráadásul most már a rendőrség is rád fog szállni hogy hogy? nézett fel meglepetten a nő. A citroent a félváros látta, ahogy a korvintól a városligetig menekültünk. Baleset a tökölin, aztán lövöldözés és karambol a petőfi csarnoknál. Nagyjából most nyolc 10 emlékeznek egy fekete DS-re, ami alapesetben sem egy feltűnésmentes autó. Most pedig ott is kellett hagynunk sérülten a liget szélén. Pillanatok alatt kiderítik, hogy a tiéd. Gitta egy percig töprengett, majd határozottan bólintott. Felhívom a rendőrséget. Hol a táskám? A széken, a nappaliban. Bementek és elhelyezkedtek a kanapén. Gitta előkereste a mobiliát, és a tárcájából kivette azt a névjegyet, amit még Kárpáti teklától kapott. A központi számot hívjam? Inkább a mobiliát. Nem tudnak bemérni, hogy hol vagyok? – Ez nem New York? – De… – Nyugi, így biztosan nem mérnek be. Beszél nyugodtan. A nő bepötyögte a kártyáról a számot, a füléhez emelte a készüléket, és kissé kíjebb fordította, hogy vértes is hallhassa a párbeszédet. Kárpáti őrnagy pár kicsengés után fogadta a hívást. Al Kárpáti teklát keresem. Maga kicsoga? Kardos Gitta vagyok. Maga az? Egy lélegzetvételnyi csend után határozottan érdeklődőbb lett a rendőrnő hangja. Igen, parancsoljon! Az öt halott. Talán segíthetek? Csupa fő vagyok. Eszembe jutott, hogy kinek adtam el a parfümöt olyan fiolában, amit nekem mutatott. Tamási Frank az illető neve. Mit tud még róla? Fiatal, 30-35 lehet. Hol lakik? Nem tudom, én Budapesten találkoztam vele. Mit akart magától? Egy parfümöt rendelt. Személyeset? Nem, dehogy. Az neki túl drága volt. Egy már készet választott. Ez? Talán egy-két hete? És hogy-hogy most eszébe jutott? A parfümőr letakarta a mikrofont, és vértesre nézett. A férfi utasításokat suttogott a fülébe. Ott van még Gitta? Igen. Budapesten van? Igen. Nincs egyedül? Egy barátom van itt. Kicsoda? Lényegtelen. Legyen. Szóval ott tartottunk, hogy most ilyen hirtelen az eszébe jutott ez a Tamási meg a maguk kis üszete? A parfümörvértesre nézett, az pedig bátorítóan bólintott. Tamási ma meg akart ölni. Hogy mondta? Tamási ma meg akart ölni. A korvinnál lévő mélygarázsban el akart ütni, aztán végigüldözött a városon. Többször ránk lőtt, végül a városligetben balesetet szenvedett. Így tudtunk megmenekülni. Tudtak? Tehát akkor sem volt egyedül? Gitta dühösen elfintorodott, hogy ilyen csúnyán elszólta magát. Nem. Miért akarta volna megölni magát? Mert tudja, hogy elárulhatom maguknak. Ma, ahogy megláttam, beugrott, hogy ő vett ilyen fiolában illatot. Szerintem kitudódhatott, hogy maguk megtalálták azt az üvegcsét. Tomási tudja, hogy én elmondhatom a rendőrségnek, kinek adtam el. El akarta vágni a szálakat. Lehet, gondolkodott hangosan Kárpáti Tekla. Hol van most? Budapesten. Úgy értem, pontosan? Miért? Be kéne jönnie a jegyzőkönyvbe mondani az egészet. Vértes a fejét rásztal. Gitta bólintott, hogy érti. Nem megyek be, őrnagyasszony. Fogják el a gyilkost? Úgy gondolja, Tamás jölte meg azt az embert? Neki adtam a fiolát, és ma meg akart gyilkolni. Többször rám lőtt. Maga szerint ez mit jelenthet? Jöjjön be! Nem, visszalállt! Gitta kinyomta a telefont, és nedobta maga mellé a kanapéra. Na? Voltak benne logikai bukfencek, mondta a férfi. Elsőre azonban nem lehetett jobbat kitalálni. Ha kell, később még finomíthatunk rajta, majd azt mondod, ideges voltál az üldözés miatt, és össze-vissza beszéltél. Különben sem fog számítani, ha megtalálják a pasast. A gyilkos érdekli a zsarukat, nem te. Mi lesz most? Kiderítik ki ez a Tamási, bár szerintem valami gondja már biztos volt korábban is a zsarukkal, tehát gyorsan meg lesz. Aztán begyűjtik, és onnantól te biztonságban vagy. De Tamási be fog mártani? Miért hinnének neki? Olyan meseszerű ez az illatcsapdás történet. A rendőrök ennél földhöz ragadtabban gondolkodnak. Bizonyára beszélni fog rólad, de az úgy fog hangzani, mintha bosszút akarna állni rajtad, amiért befújtad. Remélem, írásos nyoma nincs a köztetek létrejött üzletnek. Tehogy Szóban állapodtunk meg, készpénzben fizetett? Nincs se szerződés, se átutalási bizonylat. Az egyetlen írásos bizonyíték az iPad-emben lévő feljegyzés volt, amit a megrendeléskor írtam be. Mindjárt kitörlöm. Remek Megint megszólalt a telefon. Az őr nagy? Nem, ismeretlen szám, mondta Gitta és felvette. Igen? Jó napot! Szólt bele egy férfi hang. Kardos Gittát keresem. Ti maga? A nevem Ludovig Balla. Panni Mondon kért meg, hogy jöjjek ön után és vigyázzak magára. Most érkeztem meg Budapestre és azt... A parfümőr értetlenül mered maga elé. Miért kéne vigyázni rám? A Lozanni kollégáin aggódnak önért. Engem küldtek, hogy vigyázzak önre, amíg Budapesten van. Maga testőr? Olyasmi. Nincs szükségem testőrre. A férfi felsóhajtott. Mondták, hogy ön esetleg akadékoskodni fog. Kérem, hívja fel Fanny Mondant. ő majd elmondja, miért küldtek engem. Tudja a számát? Persze. Kérem, beszéljen vele. Húsz perc múlva visszahívom. A férfi letette. Ez meg mi volt? kérdezte vértes. A kollégáim egy testőt küldtek utánom, vetette oda idegesen Gitta, és már tárcsázta is Fanni mondon számát. Halló! Itt Gitta, miért küldtél utánom testőrt? Hát már be is jelentkezett. Be, szóval. Arra gondoltam, te? Na várjunk csak, a többiek nem is tudnak róla? Tudod milyenek? Gyorsan kellett cselekednem. Balla jól ismeri Budapestet. Mihez kezdjek vele? Csak találkozz vele. Nem lesz a terhedre. Diszkrét ember a távolból fog vigyázni rád. Semmi szükségem rá. Ahogy kimondta, már is tudatosult benne, hogy ez mennyire nem igaz. Kedvellek, de most nem te számítasz? Az iskolát mindenáron meg kell védenünk, és ennek a védelemnek az oroszlár része szokás szerint rám vár. Ezért küldtem ballát. Azért vigyáz rád, hogy ha végeztél, biztonságban vissza tudj jönni. Egyébként miért mentél megint Budapestre? Alig, hogy kiutottál vissza, Mész? Nem értelek. El kellett hozni a bérelt lakásomból valamit, ami kompromittáló lehet. Nem volt, kit megbíznom vele. És sikerült? Igen. Akkor gyere vissza? Még nem. Feladom a rendőrségnek a pasast, aki a fiulát vette. Ha lecsukták, már nem fenyeget veszély. Jézusom! És ha ellened van? Bizonyítéka nincs, és nem fognak hinni neki. Anyomozók örülnek majd, hogy gyorsan megoldották az évszázad bűnügyét, nem fognak akadékoskodni. És a sajtó? Ha kiderülne, majd kiállok és megszáfolom. Kapásból sorolni kezd az ötleteket. Meggyőzök őket, hogy ne higgyenek egy gyilkosnak. Tartok egy sajtóbeutatót, hogy mi mindenre jó a tudásunk. Hidd el, a végén még reklám lesz belőle. Legyen igazad! Mondon nem leplezhette a hangjában a kétkedést. Addig is, kérlek, találkozz vallával. Megígéred? Kardos Gitta tehetetlenül bólintott. Rendben, mindjárt visszahív, találkozom vele. Kösz, Vigyázz magadra. És Gitta? Igen? Szeretnék még veled illatfelismerést játszani is szeretném, ha éppen hazajönnél. Igyekszem, de legközelebb simán legyőzlek. Úgy legyen. Szia! Vértes kíváncsian bámulta. Mi történt? Kaptál egy testőrt a kollégáidtól? Kaptam. Találkozunk vele, jó? Miért ne? Baj nem lehet belőle, ha még valaki figyel rád.